טוב, בוקר טוב, אני אחזור על השאלה שלך לטובת אלו שלא שרמו אותה. אתה שואל ככה, נפגשת עם בחורה כבר שתי פגישות. היה לכם מאוד מאוד נחמד, והיא נראית בחורה נחמדה. אבל, יש פרט מסוים שקצת מפריד אותך, וזה העובדה שהיא גרושה. היא הייתה נשואה חודשיים, בלי ילדים. והנקודה הזאת מטרידה אותך מכמה היבטים. והשאלה שאתה שואל זה האם אתה צריך עכשיו, אחרי שתי פגישות שכבר היו, האם עכשיו כבר עליך לשאול ולהתעניין אצלה בכל מיני פרטים שקשורים לגירושים, ואתה צריך להתחיל לחקור על העניין הזה. אז מה שעניתי לך זה שממש לא, וכרגע את כל הדאגות והחששות לגבי העניין הזה, למה התגרשה, עוד כל מיני השלכות, כל מיני מחשבות שעלולות לצוץ, כשצצו לך בראש, אז uh, להתעלם. לשים בצד את כל החששות והפחדים, ולהמשיך להיפגש בניחותא, בלי יותר מדי לחשוב על ההשלכות של הדברים. פשוט להמשיך מתוך הנאה, מתוך בילוי משותף. כמובן שאפשר לדבר. אבל דווקא את הדברים היותר אקוטיים, מדאיגים, שמאוד מובן שהם מעוררים, מעוררים חשש, להתעלם מזה כרגע לחלוטין, לשים את זה בצד, ולהמשיך כאילו הדברים האלה לא קיימים. ככל כאילו הייתה רווקה, בלי כל העניין המיוחד הזה. ו... אז אתה ענית לי שאני למדת בקורס שבעצם כבר מפגישה שלישית צריך להתחיל יותר את ההיכרות עצמה. ודבר נוסף שענית לי זה ששאלת אותי יותר נכון, אם לא לספר ולא לשתף את המורים שלך בזה שהיא גרושה, כי זה גם מטריד אותך מה הם יגידו, חשוב לך מה הם יגידו על זה, אתה אולי חושש שהם לא כל כך יאהבו את הרעיון, ואתה גם חושש שהחשש שלהם וזה וה... שהם לא יאהבו את הרעיון, עלול להשפיע על ההחלטה שלך. אז אם לספר או לא לספר, לשתף או לא לשתף. אז בואו נתחיל רגע מהעניין הזה, אני רוצה לדייק למה עניתי כמו שעניתי. זאת אומרת, למה אני חושב שכרגע צריך לשים את זה בצד ולהתעלם. אז באמת, דבר ראשון, כשמתחילים את המפגשים, וזה לא עניין של מספר כמה פגישות, אלא זה עניין של דינמיקה שמתפתחת בין השניים. בתחילת הקשר, מה שהכי חשוב זה ליצור אווירה רגועה ונינוחה, לייצר תחושה של ביטחון גם אצלי וגם אצל הצד השני, אצל הבחורה. ולכן, אם הצלחנו כבר ליצור את התחושה הנעימה הזאת, הרגועה הזאת, יותר קל לנו לשתף ולחשוף, אז אפשר להמשיך להכיר בצורה יותר רחבה, ואם לא, אז אפשר להמשיך את זה, את התנועת נפש הזאת של אבדה ורק לשדר המון אינוחות והמון ביטחון והמון שמחה גם לעוד פגישה. אפילו עוד פגישה, זה לא עניין של כמה פגישות, זה עניין של איכות הפגישות עד שאנחנו מרגישים שאנחנו טיפה יותר רגועים. וכנ"ל הפוך, כן? זה יכול להיות גם בפגישה הראשונה, כן? מאוד מאוד רגועים, מאוד מאוד ככה פתוחים, נינוחים אחד עם השני אפשר לדבר על דברים יותר פנימיים. לגבי לשים את הדברים בצד, אז בהחלט אנחנו כן רוצים להכיר. אם אנחנו מרגישים כבר שהגענו לאותה נינוחות מינימלית, אפשר כמובן להמשיך ולהכיר לאט לאט ללחץ מתוך מנוחת נפש. אבל, אני לא יודע אם הגעת לזה כבר בקורס, אבל דיברנו על זה שתמיד... את החסרונות שאנחנו רואים, זה ודאי איזה סוג של חיסרון, זה לא חייב להיות חיסרון, אבל זה סוג של עניין שצריך לבחון אותו. את החסרונות אנחנו שמים בצד, וקודם כל מתייחסים לדברים החיוביים שאנחנו רואים. זה לא שאנחנו מתעלמים מזה לגמרי, אנחנו פשוט מתעלמים מזה אה, לעת עתה. כי התמונה היותר נכונה ואמיתית, מתקבלת שקודם כל מתעסקים עם הדברים החיוביים, ורק אחרי זה מתעסקים עם החסרונות. אם מתעסקים קודם כל בחסרונות, ורק אחר כך גם הדברים החיוביים, אז התמונה מתעוותת. גם הדברים החיוביים מתעוותים. זה הסדר. אז מצד העניין אפשר יכול להמשיך להיפגש בשמחה, מתוך מנוחת נפש, עם חיוך גדול, ולדעת שהדברים שכרגע מטרידים אותך, יתבררו בהמשך. אנחנו לא מבטלים את החשיבות של הדבר, זה ודאי דברים שאפשר לבחון, אפשר לבדוק, אבל לא כרגע, בשלב יותר מאוחר של ההיכרות. זה דבר אחד. בקשר למה ההורים יגידו, אז לדעתי, אם אתה מרגיש שבאמת זה משפיע עליך, ואם אתה מרגיש שעכשיו יתחילו ללחוץ אותך ו... להגיד, מה פתאום, מה אתה בכלל יוצא עם גרושות, כבר עכשיו, אז עדיף לא לספר ולא לגלות. אם זו ההשערה שלך שזו התגובה שלהם, תהיה עדיף לא לגלות, לא לשתף, וכמובן, להתעצם מאוד בצורה פנימית וחזקה, שלא מעניין אותי מה הם אומרים. אז כרגע אתה אומר שזה כן מעניין אותך, אבל בגלל שאתה בטח מבין שזה לא נכון, שזה מעניין אותך, ואתה זה שהולך להתחתן איתה. ואם לך, אם אתה תגיע למסקנה שלך הולך להיות טוב עם הבחורה הזאת, ואתה הולך להקים בית נהדר איתה, למרות שהיא גרושה, ויש לה, לה אולי איפשהו היום בתעודת זהות, או לא יודע איפה זה כתוב, שהיא גרושה, אבל אתה מכיר אותה, ואתה יודע שלך יהיה טוב, אז מה אכפת לי מה הם אומרים, החברים אומרים, מה השנכנים אומרים, מה אני אומר ומה ההורים אומרים. לא מעניין אותנו בכלל. הבחירה היא שלנו ואך ורק שלנו. אפשר להתייעץ, לשמוע, להקשיב. לכן, אם אתה מסוגל להכיל את הביקורת שלהם ולשמוע מה הם אומרים, אבל להמשיך מתוך ביטחון ש... שזאת הבחירה שלי, אז אפשר לשתף. אבל אם אתה מרגיש שזה ילחיץ אותך וזה יתן לך את הנפש, זו באמת, זה, ככה תהיה התגובה שלהם שלילית וככה לחץ, אז בהחלט עדיף שלא לספר, וברגע אה, שתחליטו, לשתף אותם, לשתף אותם שסגרתם שידור. שיהיה בהצלחה רבה בשורות טובות.